ور پرند دی او ټکی دی تاسو چې لا یا خاف الا الله والذئب نو غنميه ندی مختلف ترکیبونه کړی دا وذئب منسوب دی ندا پسبه نه عطف دی لو غَرَمَخ کی تیر دی لا یا خافو الا الله ذاتا صبی جندری چ یو مستثناوی یو مستثنا من منهوی دی دیکھی دا مستدا استثناء مفرغدا مفرغدی ته وای چ مستثنا منه ذکر نی ا لا یخاف احد الا الله نب یریگی دیو ثنا مگر د الله لا نذدی و زی بارک علما وی چدا خویا په الله باندې عطف دیا وګوره په الله عطف شنو معنی د هیڅ یو شي نه مګر د الله نه بې ريګي د الله خوف و عبادت ده وذئب علی غنمہی او یریګي بد شر مخ نه پخپلو ګړو شهر زما ګډیو نخری باقی د نورو بنی آدم او یا رب نوی پدې توجی پوښوي کنا با اللہ با دا معنا به اللیوي چې وبه اتف شي په ال الله بانې په الله بانې لا یخافو ال الله نه به یاریږي دی او تننه مګر او د شرمخ نه بهریږي الله غ نهې په خپلو ګړو تا اللهیربی د در د ګانو نور با امن و امان وي نور بسوي امن و امان وي اقدا سي جي دا و ذعبا پاغا احدن با ن اتفشي نبيات ما نام با ذکر نبي يري گي ته تن مگر دالانا او نبي يري گي د شر مخ ن پخ بسم الله الرحمن الرحيم وانا نسند عن سرج الله عنه نور روایت قال فرمایده قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دید اراد الله بعبده الخير قلش اللہ دیو مند بار کی د خیر اراده ولری عجل لہ والعقوبہ فالدنیا نو پتلوار سرور کی دلرا عجل لہ پتلوار سرور کی دلر پسزاد گناہونو دد کی على عقوبه سزاب دنیا کی اے پا نفس کی تکلیف را ولي یاد خپل اولاد او رشتہ دارو پوفات یا يا مال تي ولي نده په تکلیفونو د نه پاک کی د د چله سره میلاوي کې سګناایې دار را د به بدشر را کله چې را دوولر دي او بند کې د شر داعذااب عامڅکانو ب زنبی نو بند کې د دنه تکلیفونه ببی په سبب دګوناد د حتی یو آفی بیهی یوم القیامہ حتی یو آفی یوم القیامہ پورا بورکی دادت د گناد د وجن پرست د قیامت پورا اید قیامت پر از با دت پورا پورد دی سزا ملاو شیب ک قیامت فرض به پوره پوره جزا سزا ته ملاوشی وقاله نبی صلی الله علیه و الیহি او نبی صلی الله علیه و الیহি و سلم فرمایلی ان عزرم الجزاء لوالد بدلی ما عزمل بلا دا د لوالي داز امتحان شویته هاان ان وإن تعالی او ب شله چ چد د ا دا ح قومن کله چې من ساې دیو قوم سره ب لا هم نودی په موبتونو کې مپتلا ک من ریاڅوک چې راضي او خوشاله شو پهدي ت کالیو فله نو د د پاه بهوي د د فلهدوه د د پاه به رضاوي الله بمې راضي شي ومن ساخې توڅوک چې غصه شو فله نو دله را د د د غصې الابخو خلقو خلکو كانو خلکو دنیا کی تکالی فراولی او پغې د صبر توفیق امر کی رواه ترمذی یو وقال حدیث حسن لو بدی ترتی چ چال مشکلات صبر ور شو نو دا غو شو اے انسان د خطا او د ګنا او د تقصير او کوتا هې نه خالی ني لاوا اسلام نه علاوه هرچا عيبونه وي کمیوي کمزورۍ وي نقصانات وي داسې 100% اسو کم سم نو کلچ اللہ دا بند بارکی د خیر را دو نو دل دنیا کی پتلوار سسزا گانی ورکی یاد مال پیت بار یاد احل پیت بار یاد نفس پیت بار نو دی سزا گانو سرا اللہ گناہو نا ماف کئی نو بندد گناہو نو نپاک شیب تردی چې د دنیا نوځي پاک صافې د ګناہوں نا دا اخرت سزا پېنی زکه د دنیا سزا تا اخرت مقابله کې ډېر آسان ده اکل چې الله دې بند بار کی د شر اراده ولري ناغت مهلت ور کیه اګناہوں اب انگلی ڈیری گی، مالی ڈیری گی، خوشالی ڈیری گی، صحتی سمیگی تردی چه اغخ پا مستی کی او چه رب سر ملاوی گی، ٹول پا گناہنو کا کھڑوی ٹول پا گناہنو کا کھڑوی وانانسن رضی اللہ تعالی عنہم دانس رضی اللہ عنہو نروایت تیقال فرمائی دے کانا ابلو لیبیت والہ رضی اللہ عنہو او یو بچے دابوتالہ رضی اللہ عنہو یشت کی بیمارو اب آجو اید آغا بچے ہو چیوی یابا ما فالنو غیر دا غا بچے او دی بچی سره ډېر امينا و आदेशم د ژوند دی او بیمار شو تر دې چې وفات شو فخرج ابو طول ها او ته ابو طول هرزي الله انو د کورنا نبي عليه السلام تا فقب بزسبي او ماشو وفات کړي شو نو موروی غره سوک با اغتا حلوا یینام وی کا غرا د بچی د مر خبره بنکوی دمر لوی صبر ای زنان کمزوری او د مور محبت سمرسی واره خدا دمر لد لوی صبر خا او دوا ویکفلار مراشی سوک با خبر نو ورکوی اگر کور عالم دوره تکلو چی خبره دخل نو او نو ته واځي خلقو سمبالو لې نشي خبره فلما رجا بوت ولهار کړ چې واپس راغله وبوتل هرزي الله نو قال ما فال ابن زما رب چې څو کل بیمارو صحیح شوه دې صحت ميلاو دې او کې بيماري نورم سيوارا په قالتتون مسلمون مسلري وهي او مصبي او داې معش مور وه س نوماکانه هغه ډیر پارام دغچ سړی په چې مړ نو پاارم شي فقرب فقربت له العشاء عشاء دما خامو ما سوتن پمنس کې دی روټه ای توي نزدیک ادتا اغ عشاء د شپې روټه ای فتح العشاء غروټه یوخرا سماع swab minhا تاسله رسو روایتو کې برا شیبه ورتزان خيستا کوخاونتا لکه څنګه ی ښځه خاون ته ځانښایسته کوي ثم سواب بیا رسدل او دا خاون من هادي بيبيته فلم ما فرهغه کله چې غ فریخ شو د خپل حاجت نه قالت بيبي ورې وابي اما شم پټ کوي د ف کويناغور ته زور نه ک چې ته نهوي. ارست و حدیث کی تفصیل راضی فلمہ اسباہ آرکل ایچ سباکو ابو تلہ رضی اللہ عنو راغلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمتا فا اخبرہو ددیٹول خبر خبر ورکو چگورم آسرمی بی بی دا سوکل فقالا آرستم اللیلا دالا حبیب ورثی آرستم اللیلا تاسو سوم بستريو صحबत کړه بيغاش پا قال ناميو قال اللهم بارك لهما اللذين بركتا فيه فولدت غلاما نبچيږي ګوليو نماته ویلو بو توله رضی الله انه احمله پورته کدا بچي حتا ثثي النبي صلى الله عليه واله وسلم چرا ولي دي نبي كريم عليه السلام تا وبعث معه بتمرات اولیګلی ودی بچی سره کجورې فقال الله حبیب فرمایلی أما هو شئن عادی بچی سره سېشت اخل نامیاو تمراتن کجورې داغه نبی صلی الله علیه و آله و سلم دا الله حبیب را غستې قامذو اها نجو لي وي ثم هذا من في عبيد الله سرج ولي را واستي بجالها في في سبي ده تمام شم پخلا کي غرج ولي ثم هنكهو ابي ور سرتالو سرجت كي و الله اودت عبد الله نمکیخ متفق علیہ ردی کی گور ددی صحابی سمر الوی صبر ذکر کو اے بچے د مور د زړه ټوکړی د پلار په نسبت داغي محبت ډی ردی سمر برداشت کو او داغي صبر سلدی ته سمر میلا او شوا چی دین پس اللہ او بچے ورکڑے اباز روایاتو کی نہا او کې کی وراغنی وو او اوٹو القرآن حافظان عالمانو وفی روایت اللی البخاری قال ابن عین ابن عین رحم اللہ ویق فقال رجل من الانصار ویلی او سڑید انصارنا ویویلیو سڑی دانسوارنا اب آد وید آعبائی بن رفاو ویفر ایتو تسط اولاد ما کتلیو نه بچی کلهم قد قرعو القرآن چیٹولو قرآن لستو عالمانو ینی من اولادی ابن اللہ د دغه اولاد د عبد الله نشینه پیداشو ځکه د پیغمبر اسلام د دعا برکات وی الله اللهم بارک لهم فی الله دې لپاره دې کبرکت واچې نو نه بچیو پاتې وراغ لیوی نو بازو لمؤتاسوی وی وو نو مراد هغه دې قران ختم کړو او نه هغه دین اے هغه داو چې سر په کی باز ویلو او د ذ اولاد نمونه مولا او ذکر کړي اسحاق اسماعیل عبد الله یعقوب عمر قاسم عمارا ابراهیم او عمر او زید او محمد او دې سرسلور لورمې او په روايت لمسلمل په او روايت د مسلم شریف کې نیما ته ابن ال ابي طلحه وفات شو یو بچي دابو طلحه رضی الله انو د ام سليم رضی الله عنها فقالت له اهل ها نذ كور ولته ویلو لا تحدث تا صبح خبر بیان نکوي ابو توله ته د بچي بارکي حتا اكو نا نه حدثو چې زور ته تر چې زور ته بيان وکم فجا فقربت عشاء راغلونو هغه ته د ماخام روټه یې کا فا اكل و شربا نو خورا کې او کوس کا خيو خو اواز پښتون دې جهالت د وجنائب وروی غم شوی وفلانای خزی روٹای خوڑا امور روٹای خوڑا اپلار روٹای خوڑا خزی روٹای خوڑا خاوندی روٹای خوڑا نجوندی روٹای خوری داد جحالت خبري دي ثم تسونعت لہو بے زان خیست کڑیو دتا احسن ماکانت تسونعو بے خیست آغا چی ودا چیزان بے خیست کولو دی نمک کی فوقا بیا بے خاون صحبت کرو فلم ما ان را ترکل چوی کتو انو کت شبیع چده مونشو واسواب من هاو دیو رسیدو ددین فقالت یا بات والها وی ای بات والها رئیتا خمر راکل وان قومن کچری و قوم عارو و عاریتهم چاہتا سوالا یو شیور کی چانن یو شیورتو جمال لک سوالن عاریتا شیرا کا اهلا بیتنی او کور سوالن شی ور کی فتوا ل ابو عاریتهم نا خپل سوال ور کڑے شی شی واپس غواړي الہم من یمنعو یادی الغذاء حق سچ منی کی قال لانه فرمایل وینا فقالت بی بیوه فاحتسب ابنك دزوی بارک دیده ثواب غمانو کا قال فقد راوی واي صحابی غصصو ثم قارب به ترق تی نی تا پرخ حتا اذا تل توختو تردی چیز کا کړ شم په جنابت ثم اخبار تی نی به ابنی بیا لا تخبر را کذ بشبارك فنت لقالو حتا تردی اتا چراغ لو رسول الله صلی الله علیه و الی و فاخبره بما كان خبر ور کو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دعا فرمایلا یا الله بارك الله لكم في ليلتكما برکت تواشي الله تاسو دعا ډول رس تاسو دعا دو ډول په دې شپه کې قال فهمت راوي وې د بيبي حمل شو قال وكانه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر تا اللہ حبیب پیو سفر کی ووہی امعہو ادا امی سلیم رضی اللہ عنہ مرسرو وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایدات المدینہ کلچ براغ مدینی منو ریت دا سفر نالا یترقوها ندشپیب نراتل مدینی تاب لا يترقها تروقاً دشبي بن راتنو فادنو من المدينة تيراني جزيشيو داي بديني منوريتا فادورا بها المخاضو راني ولو ديل راغت درد داولات بداكينو فحت بساليها نبن شعبا دي ابوت الله رضي الله عنو رسول الله صلى الله عليه وسلم او تلو رسول الله صلی الله علیه و آله قال یقول اذر و یا نس رضی الله نو و یا ابو طلحه رضی الله نو انک لتعلم <سلام> یا ربی بشکتھا مها پوئیګه زمار وان یعجبنی چې بشک شانداده تعجب کې چه مال را نخرج چوزم ز رسول الله صلی الله علیه و آله و اذا خرجك لشيوزي وأدخل معه إذا دخلا ورادنشم ددوئ سرقل چرا دنكي وقد احتبستو بما ترا أوزخبنشم فاغچ تيويني تقول أم مسلم وآي أم مسلم رضي الله عنه يا بات والها يا بات والها ما أجدو الذي دنمو من درها وكنت أجدو چما من دو انتو لقزا لقنانو لاړو منګ ظور به المخاضو راې وغې ل راغ درد ده اولاادحينه قما کله چې دواړه را للمدې من وريتاب فله د غلامنلو بچپې دا شو دغ بد الله فقالت ر اللهنو ماتتهې مور لي یانس لا يوروههدون د تهې حتا تغدو وبه تر دي چی وختي بوزيده رسول الله صلى الله عليه واله وسلمت فلما سبح اهتملته كلت صباح شنو ما يو بوتنو پورته مكفن تلقت به بمثل رسول الله صلى الله عليه واله وسلمت وذكرت ما ما الحديث او طول حديث ذکر کو دګوردا الله د حبيب د دعا برکات او د صبر برکات او دی حدیث کې ګوره سوره فائدې دي یعنی صح نه سخ صح شعراني ولې بي بي سمره سختیو کا او رخصت پرېحو او دی کې ګوره ذکر دی ده تسالې په مصايبو کې او دې کې ځان خاستکول لخواون تا او دې کې کوشش د پنې کمل او دې کې معارض ای تورې ذکر کول وي بچي څنګه ده و یغوس ډېر فارام ده ه دې کې د دې بيبي لوی صبر ذکر کو ور کاول ذل خاون خبر کړې وي ندا دم را خیر او برکات بدوی په جولای کې غرزه دل نه وي ندا حدیث په غنو فوائد مشکمل مشکل له چې الله حدیته سمرا صبر ور کړو او یې غډیر په سکون له اے ويدمر نلوي سکون نشتا او د دې د پیغمبر علیه السلام د دعا او برکات دی چې ګورئ بچې لا ورکو دا غنه بچو او ټول قران خوانو په سبب د برکت د دعا د رسول الله صلی الله علیه و سلم اې د الله د حبيب د دعا په برکت واني اغه ټول سو ټول قران خوانو ادیګه د تحنیق ذکر امراغه اے د مدینی منورې زنانو وب بچي چې پیدا شوبای وینور کول او نبی عليه السلام بکجوره په خلم مبارکه کې و جوولا نړمبه با تبرکان لاړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غي ماشوم هيټي تلاړه تا تاسې وب صحابو کول چ خپل بچيبه نبي كريم عليه السلام ترا گل او دی تحني کی اصل کی برکات او د لاړو د نبي كريم عليه السلام چې د دي ماشوم می دی ته د ټولو سيزونو نمخ کی د سيد المرسلين مبارک لاړ لاړشي خدای او مثلا علما ذکر کړو ادا الله د حبیب د خصوصيات نو او سندہ ماشومان خلق راولی او صحابہ او بل صحابی ته معشوم وینے بوتلے سپوشوئی په خبره نو د پیغمبر د خصوصیاتو نو زکا پیغمبر پلاڑو کی خیر او برکتو او باز علماء ک دا برک د پلو غره دا برکت تحنیک پلاړو نو بیا خو د پیغمبر خصوصیت ده او ک دا د ک جورو د معصوم دی می تاول ثاول د ک جورو سرات ورسی نو بیا هر ماشوم ته ک جورا خلق ور کی نداتی جوړی دشی او ګوره ټول معشومان قران خوانو په سبب د برکت د دعا د جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام او خپل نوم ورته کوي خپل نوم د عبدالرحمن عبدالله ندی معشوم ته عبدالله نوم کوي دیوځه مناسب دی حدیث کی دا وای چی زمون لوونو ته د شریعت مطابق نمونه کیږي خو کلی نمونه ده کفار او پشان نمونه دي ني ده کفار او پشان نمونه دي ني وي له دا حديث په غنو فوائد مستمل له ديو جن د کفارو د نمونا داغی دا اخلاکو نا دیسکی زان دی سڑی ساتی او دی کې کرامت دی دابوت والحر زی اللہ و انہو دی پلو گو رئی پس سفر و خزر که بدا اللہ دا حبیب سرو سفر روا پشو بی بی لی درد را غی نا حضرت ابوت والحر زی اللہ و اللہ تا متوجیشو اللہ غدرد غد ختم کو تردی چکور ترو رسیدو نو بچه پیدا شو پرتیوی زا زا غدر دن محسوس ہو نو دی که کرامت دی دابوت والحرزی اللہ عنہو چې ددت دعا دو جناغ درد سمدستی ختم شو آغا اللہ سمدستی ختم کو او صحابو بدا الله ذ حبيب تبرکات استعمالول ايدا ودا سوبو دا, دا غیلاړی مبارکی اپدی به طلب د شفا کولو ويختبید الله ذ حبيب زان سر ساتل وګر کجوره کیم خیر او برکت ده اپدی کی د می دی د فار فائدہ ده نو ک د ماشوم دی می دی تاول ک جوره نو دا بسمره خبر ای زکا پکجورِ ورط تحنیکو کو پکجورِ سو کو تحنیکی ورطو کو ندا حدیث پڑے رو فوائد بانی مشتمل لے وصل اللہ تعالی علی خیر خلقی محمدٍ آلی ہی واسحابی ہی اجبائی ام um. ام um.